Була на Мамаєвому Кургані, привезла звідти пригорщу священної землі. Як не гордитись такими людьми? А це лист з Одеси. За кожним рядком відчувається сильний характер, мужність, стійкість. Я теж у роки війни була в розвідці, на фронт пішла добровільно. Звідти направили на навчання, спецкурс. У серпні 1942 року у складі жіночої спецгрупи висадилась у районі Березіна. Було нам, трьом дівчатам, по 20 років на той час. Гітлерівці чекали групу на місці висадки, але нас вітром знесло. Схоплені були двоє, третя, Артемова, врятувала рацію шифру з двою грохи. Поранено її вже у партизанському загоні. Ми не зізналися фашистам ні в чому, вони так і не узнали справжніх наших імен. Мою подругу відправили до Німеччини, а мене чекала страта. У Варшаві, у тюрмі, я захворіла сапняком. Доктор Новицький, медсестра Кутіловська і сотні інших врятували мене від смерті. Я нічого про них не чую, не знаю, як їм сказати спасибі, пам'ятатиму їх все життя. Якщо будете в Польщі, можливо, ви їх зустрінете. Будьте ласкаві, подякуйте за мене. Бажаю вам щастя і сім'ї вашій. Живе в Одесі жінка. Серце дає себе знати, ночами сняться табірні кошмари. Чи знають діти, хто яка людина вчить їх любити вітчизну вкліть кожним прожитим днем, всім своїм життям подвигом? У освітянських справах мені доводиться багато їздити по країні. Бував нараз і за кордоном. Тут я зупинюся лише на тих зустрічах, що мають відношення до нашої повісті. Влітку 1971 року газета Труд. Орган Центральної Ради професійних спілок Болгарської Народної Республіки опублікував скорочений варіант книги «Пароль Дом Спіру». А незабаром на запрошення Окружного комітету Димитрівської спілки «Молоді міста Торговище» я провів кілька тижнів у Болгарській Народній Республіці. Напередодні Софійське телебачення показало фільм про нашу розвідувальну групу. У містах Торговище, Руса, Софія, усюди, де мені доводилось виступати у ті дні, приємно вражав гарячий інтерес болгарської молоді до історії окремих епізодів Великої Вітчизняної війни, до діяльності групи «Голос». Запам'ятався під час однієї з таких зустрічей виступ вчительки із символічним ім'ям Руска Ненова. Для наших дітей радянські воїни, герої Великої Вітчизняної війни, зразок мужності пролетарського інтернаціоналізму не на словах, а на ділі. «Ми», – сказала вона, – Ніколи не забудемо, кому насамперед зобов'язані своїм визволенням, вільним і щасливим життям. В Угорщині, де мені довелося побувати наприкінці 1973 року, я зустрічався з ветеранами Вітчизняного фронту, з офіцерами і солдатами прикордонних військ. У Будапешті про грозу, грушу, ольгу розпитували як про давніх і добрих знайомих. Цікавила угорських друзів і доля наших польських побратимів Зайонса, Бохеника, Тадека. Кожна така поїздка, кожна зустріч із молоддю чимось збагачує, залишає певний слід у серці. Проте з усіх найбільше вкарбувались у пам'яті чилійські зустрічі. На споменах про них відблиск недавніх трагічних подій. У складі делегації Міністерства освіти Союз я вилетів до Чілі у березні 1972 року на запрошення їхнього Міністерства народної освіти. Москва проводжала нас снігом, Алжир зустрів розпалом весни, Дакар тропічною спекою. У Сантьяго ми прибули у перші дні осені. Працівники Міністерства народної освіти Чілі прагнули якомога більше показати нам, ознайомитися з тими прогресивними зрушеннями в країні, які відбулися за час владування уряду народної єдності. Ми багато їздили по країні, Мали цікаві зустрічі із комсомольцями і комуністами Чилі. Та найбільше запам'яталась одна, про неї хочу розповісти докладно. Товариш Рауль, відповідальний працівник Міністерства народної освіти, член комуністичної партії Чилі, запросив членів нашої делегації до себе в гості. Зустрічала нас вся сім'я Рауля, дружина, двоє синів, донька і невістки. Дружина і старший син комуністи. Всі інші члени сім'ї комсомольці. Рауль Молодший, студент університету, автор сатиричних малюнків і текстів до плакатів, щось на зразок наших вікон роста. У Раулів ми одразу відчули себе як удома. На столі традиційне червоне вино, гостро приперчені національні страви. Після обіду господар пригостив нас імпровізованим концертом.